Книга, числа, розділ двадцять другий Вирушили сини Ізраїля та й отаборились у степах Муавських по другому боці Йордану навпроти Єрихону. Балак же, син Ціпора, Довідався про все, що заподіяв Ізраїль Аморієм. І злякалися моавитяни того люду, бо було його багато, І огорнув їх страх перед синами Ізраїля. І казали моавитяни старшим мідіанським, Ось тепер об'їсть оця голота, геть усе навкруги нас, Як то об'їдає віл траву в полі а був тоді царем Моавським Балак, син Ціпора. Тож послав він посланців до Валаама, сина Беора, у Петор, що над рікою в землі синів його народу. Послав, щоб покликати його та й сказати, «Ось народ вийшов з Єгипту і покрив обличчя землі, та й осівся навпроти мене. Тож прийди, прошу, «Та прокляни мені народу цей, бо він душчий за мене. Може, вдасться мені розбити його і вигнати з країни? Бо знаю, кого ти благословиш, той благословен. Кого ж проклинеш, проклят буде той». І пішли старші муавські та мідіянські з дарунками в руках за заклинанням. Прийшли вони до Валаама, та й переказали йому слова Балака. Той же повідав їм, «Переночуйте отут цю ніч, і я дам вам відповідь так, як Господь мені скаже». Князі Муавські і у Валаама. Прийшов Бог до Валаама та й каже, «Що то за люди в тебе?» Валаам і відказує Богові, Балак, син Ціпора, цар мавський, послав мені сказати, ось народ вийшов з Єгипту та й укрив обличчя землі, тож прийди, проклини мені його, може я подужую його в бою і вижену геть? І каже Бог Валаамові, не йди з ними і народ не проклинай. Він бо благословенний. Устав Валаам уранці і сказав князям Балака, «Ідіть самі у вашу країну, бо не схотів Господь дозволити мені йти з вами». Устали князі Мавські, а прийшовши до Балака, повідали, «Не схотів валам йти з нами». Тоді послав Балак знову князів, ще поважніших, ніж ті, і було їх більше. Прибули вони до Валаама, та й кажуть до нього. Так мовить Балак, син Ціпора. Не відмовляйся, прошу, прийти до мене. Я тебе вельми за те вшаную і вчиню все, що мені скажеш. Прийди ж, будь ласкав, проклини мені народу той. Відрік Валаам і повідав слугам Балакам. Навіть якби Балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, то я не міг би переступити наказ Господа, Бога мого, ні в малому, ні у великому. Але все ж таки, застаньтеся. Прошу, ви і цієї ночі тут, а я довідаюсь, що скаже мені Господь знову. Прийшов Бог уночі до Валаама та й каже до нього, «Та вже коли ті люди прийшли по тебе, то вставай, іди з ними, але чинитимеш тільки те, що я тобі повім». Устав Валаам уранці, осідлав ослицю і рушив у дорогу з муавськими князями. Гнів Божий запалав за те, що пішов він, і ангел Господній став на шляху, щоб загородити йому. Той же був верхи на ослиці – і двоє слуг його з ним. Уздріла ослиця ангела Господнього, що стояв на дорозі, і голий меч у руці в нього. Та й звернула з дороги і пішла полем. І почав Валаам бити ослицю, аби завернула на шлях. Але ангел став на вузькій стежці між виноградниками, стіна з одного боку і стіна з другого боку. Як же уздріла ослиця ангела, то присунулася до муру і придавила трохи Валааму в ногу. Він знову став бити її. Тоді ангел Господній пройшов далі, наперед, і став на вузькому місці, де було не спосіб звернути ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця, уздрівши ангела Господнього, лягла під Валаамом додолу. І запалав Валаам гнівом, та й запопався бити ослицю палицею. Роздулив тоді Господь рота ослиці, і вона мовила до Валаама, «Щоби я скоїла тобі, що б'єш мене вже втретє?» І відказав Валаам ослиці, «Бо ти виставила мене на сміх. Був би в мене меч у руці, я вбив би тебе на місці» а ослиця до Валаама. Чи я ж не твоя ослиця, на якій ти завжди їздив, відколи живеш, і аж по сьогодні? Хіба я звикла так поступати з тобою? А він до неї? Ні. Тут і відкрив Господі очі Валаамові і побачив той ангела Господнього, що стояв на дорозі, та голий меч у руці в нього. І вклонився він, і припав обличчям до землі. Ангел же Господній запитав його, За що бив свою ослицю аж тричі? Ось я вийшов перепинити тобі дорогу, бо путь твоя супротивна мені. Ослиця бачила мене і завернула передо мною оце вже тричі. Була б вона не завернула передо мною. Давно вже я вбив би тебе, її ж лишив живою. І каже Валаам до ангела Господнього. Згрішив я, та проте не знав, що стояв ти проти мене на стежці. Отож, коли воно не гаразд на твій погляд, повернусь я назад. А ангел Господній до Валаама. Та йди вже з тими людьми, але казатимеш тільки те, що я скажу тобі. Той пішов Валаам із князями Балаковими. Як почув вже балак, що прибув Валаам, то вийшов йому назустріч в Ірмуав, що на межі Арнона, на самому кінці границі, і каже Балак до Валаама, Хіба не посилав я посланця мого по тебе? Чого ж не прибув ти до мене? Чи то я, може, не спроможен пошанувати тебе як слід? А Валаам до Балака і каже, «Ось я прибув до тебе. Та хіба ж то моя воля промовляти щонебудь? Що вкладе мені Господь в уста, те і скажу. Вирушили Валаам з Балаком, та й прибули в Киріят худсот. Приніс Балак жертву з великої та дрібної скотини і послав Валаамові та князям, що були з ним». Другого ж дня вранці взяв балак Валаама та й вивів його вгору на Бамот-Вагал, звідки видно було край народу.